Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Kicsit Hello. komplex a helyzet, mert a gyerekek is pont most érkeztek meg. Ráadásul ilyen sleepover party lesz náluk. Meg most egy ilyen macska is van nálunk megőrzésre pár hónapig, amíg el tud utazni a családjához, és az is itt itt feleségem az telefonján ilyen ukrán Youtube-ot néz. Nem a részes. Az meg most megy főzni, meg most meg mit tudom én, úgyhogy. És ilyen meetingek között is vagyok, úgyhogy minden ideális arra, hogy hát, uh, podcastot rögzítsünk. Én, én a meetingek között vagyok, hogy el is felejtettem, hogy itt meg kell, föl kell bukkannom. Úgyhogy amikor írtál, hogy nem jösszak úr úristen, miről maradtam le megint? És aztán rájöttem, hogy Válasz, hogy ne jönnék, itt vagyok. <gül> Prezentálom magam teljes meeting uh, uh, melszélességgel, és úgy mentem neki ennek a napnak, hogy volt egy tíz elemes tudulistám, amit mindenképpen meg akartam ma csinálni. Aha. Ennek részeként tud ilyen füvet nyírni, meg uh, elmenni kondizni, meg tudom, rendben, főzni, ilyen ízé dolgok. Főzni ebédet, bocsánat. Ezeket mind meg akartam csinálni. Ennek a 15 meeting list, item listának az lesz a végeredménye, hogy szerintem egy dolgot se fog tudni megcsinálni belőle. Hát, ha rajta volt, hogy rekord heti meteor number 160. Nem. Az, az rajta se volt, az Csak a fontos dolgot írtam fel. Az fasz. Uh... Nekem, igen, szóval, nekem is ilyen húzós nap, de. De azért becsekkolunk. És akkor az első témának így a, beraktam egy Apple TV plus filmet, és azt írtad te is megnézted. Az a cím, hogy The Instigators, és ez egy uh, Matt Damon Casey Affleck film. Főszereplés is. Igen. Igen Doug Liman És azért raktam be nem is tudom, hogy kíváncsiságból egy, egy ilyen fáradt testre rákattintottam és így megnéztem a filmet, és arra gondoltam, hogy így ilyen streaming skálán, ez egy teljesen vállalható film volt, amit így jó, jó ízűen elfogyasztottam, nem volt túl mély, meg nem volt túl vicces, de túl depresszív se, és egy ilyen olyan film, amit oké, okay, így alulról húz, húzza ezt a határvonat, de még így esetleg egy moziba is meg tudtam volna nézni, anélkül, hogy így nagyon szenvedtem hogy Nem tudom, neked tetszett, ilyen tipikus ez a bostoni környezet, amit az Affleck testvérek, meg a Matt Damon nagyon szeret megjeleníteni, és akkor én, én nem szeretem az ilyen rablás, ugye, ilyen heist filmeket, ugye van ez a, ez a, ez a specifikus műfaj, hogy heist movie, -n. én azokat mindig így kerülöm, de ez annyira lájtos volt ebből a szemszögből, hogy így én is élveztem. Na érdekes, amiket mondasz. De volt annyira jó a film, nálam ez az egyik fokmérője, hogy volt annyira jó, tudott annyira jó lenni, hogy is uh -huh. és, és szerintem az jelent valamit, mert rengeteg filmet elkezdek például, tudok példákat mondani neked, amiket soha nem fejezek be, és nem is akarom befejezni. Tehát ilyen 30 perc után úgy elfelejtődik az egész. Uh -huh. És ezt végignéztem. De az Mort nem jelenti azt, hogy ilyen... életem. Ja, nem? Igen. Tehát ilyen. Tehát szerintem jól mondta ezt, hogy ilyen streaming kategóriában ugye el lehet vele lenni, hogy úgy mondjam. És arra gondoltam még, hogy így hangulatában, meg a karakterek különösen az ilyen mellékszereplők benne, mint a Wing meg az a kicsit duci, ilyen nagyon bunkó figur, ez a Paul Walter Hauser, aki, aki ugye meg lett bízva, hogy végezze ki őket, az nem spoiler azt mondani, mert ez csak egy ilyen mellékszál. Tehát voltak benne ilyen nagyon jó, megrajzolt ilyen mellékszereplők, és tényleg ilyen Elmore Leonard, elbaszott Heist hangulata volt, ami viszont feltűnt, és így az elején néztem is, hogy ez így marad, de hogy a meddemonnak ilyen nagyon belefáradt, ilyen lemondó arc kifejezése volt, és az elején így próbáltam értelmezni, hogy ez a szerep része ugye, hogy ő már ilyen kétségbeesett helyzetbe került, mindent feladott ilyen szereplő, vagy, vagy ez az arc, ami egy ilyen streaming Netflix gighez kijár. Konkrétan olyan arca volt, mint nekem este kilenckor, amikor be kell egy 90 perces Miro ugye ilyen szervezetépítő meetingre Ugyanez az <gül> is, viszont, viszont azt szerintem érdemes elmondani, hogy a, úgy tűnik, hogy a Matt Damon legalább nem plastikázza magát, mint a Fittmák más többi, többi társa. <gül> Bocsánat, de itt ez azért úrik nekem az a szó, mert uh, Baján a ko kollégiumban, a középiskolai kollégiumban így nevezték a kicsiket, az elsősöket második. <gül> <gül> Fittmák <was. gül> Na mindegy, szóval, szóval... De ezt félrehajtva, félrehúzva, visszatérünk. Szóval, hogy a, a, a, a... Itt, itt a metáról sokszor tárgyaltuk már, meg hogyha emlékszem, még a klasszikus meteorban is, ugye a Madonnának a transformációjáról is volt szó annak idején, és bár az nem pont ennek kapcsán, hogy plastikázza magát, de, de Ryan Gosling nagyon-nagyon látszik az arcán, Brad is most már látszik az arcán, és, és legalább ez a Matt Damon egy őszinte tudott lenni ebben a filmben, ami én annak írok be, hogy nem akar ő már filmeket készíteni úgy, hogy ő a szereplője a film, az nagyon melós dologám, tehát egy szereplő lenni egy filmben, és, és már megfáradtod, már nem hiányzik ez az egész neki szerintem, és, és, és ő már egy ilyen, de az a vicces egyébként, hogy, hogy látod, ennyit számít, hogyha valaki egy úgynevezett ilyen bankából név, Aha. mint Matt is és Casey Affleck, tehát hogyha én is megláttam ezt, hogy kijött az Apple TV plus ez a film, és gondoltam, hogy oké, okay, ez, este ezt fogom nézni. Tehát így, így egyszerűen ez a, két, ez, a, ez, a, ez a tény, hogy ők ketten bostoni uh, heist film, és ja is persze Ron Perlman is benne volt még kiszereppel, de Igen, nekem ez, ez, ez, a, ez a tényszerűség önmagában már visz arra, hogy, hogy nézzem, és csak jó lesz, mert ők valahogy nekem ilyen Oldat, még Én nekem még akusabb. a Matt Damonról az jut eszembe, ugye nem olyan rég volt ez a, ú, mi volt annak a filmnek a címe? Ugye nemrég láttuk az Openheimer-be, amiben tök, tök jó karakter volt, de így az Oscar díj kapcsán 2021-ben szerepelt a Stillwater című filmben, szintén nagyon jó volt az alakítása, de tényleg egyre inkább azt látni, hogy így szinte mint Clint Eastwood, hogy ön, önmagát játszott, tehát van ez az intelligens, nem túl hisztérikus, beletörődős, elfáradt figura, és ezt tudja minden filmbe hozni, de aztán ilyen megélhetési szerepeket is láttam, azt nem néztem meg filmben, de nagyon-nagyon brutális kritikákat kapott ez a The Great Wall című kínai film, kínai gyártású film, amiben ő volt ugye a fehér arc, és az ilyen brutális, rossz kritikákat kapott. Szóval nyilván ezekkel a streaming gigekkel, meg a kínai az filmekkel, minden, kínai, ilyen megérhetési dolog. Kínai nagyfal uh, ilyen történelmi dráma. Ja, ja. Történelmi dráma, vagy akció? Ha, akció ezt lehet, film. hogy én ezt megnéztem. <laughs> Megnézted. Azt én, azt, azt én uh, The Great Wall 2016, és most uh, rá is kapcsolok, hogy az milyen lehet. Nem volt egyébként olyan szörnyű, mm. mint amilyen szörnyűnek gondolja most bárki. Ahogy én, hogyha ez az a film, amire gondolok, de Aha. valószínűleg ez uh, meg, meg lehetett nézni, én szerintem. Uh, Még így te... az Affleck családdal kapcsolatban akartam említeni, hogy én nem tudom, hogy miért, de a Facebookon különösen, meg az X-en is, folyamatosan kapom ezeket, a Beneflek. ugye most elválik a G Popstar-től. Igen. Igen, és esküszöm, egyetlen egyszer erre nem kerestem rá az interneten, amikor feladja a Facebook ezeket az ilyen, ilyen generált hírszarokat, soha nem klikkeltem rá, nem olvastam annyi ideig, hogy a scrollozás rutin felismerje, hogy én itt ilyen engagementben vagyok és érdekel a téma. És vasszus, folyamatosan ez, tehát mondjuk a, a cikkeknek a 30%-hoz ebbe a témába volt az elmúlt három hónapban, úgyhogy egy pillanatra nem kerestem rá, ki nem mondtam a nevét, és abszolút nem érdekel ez az aspektus az életének egyáltalán. És tele van a Facebook, az X ilyen, ilyen plegyka szemetekkel, Nekem érdekes módon nincs. Ezt érkenes, hogy mi, mi az, ami erre vitte el a dolgot. Hogy lehet, hogy itt a, a, a lokális hálózatomon, valami device-on, tehát a feleségem se ilyen izé, sztárok, pletyka témába keresgénye, sőt, ő szinte egyáltalán nincs képbe ilyen popkultúrával kapcsolatban egyáltalán. Úgyhogy szerintem ez nem, nem tudom, hogy mitől akad be. Valaki lopja a wifi met valami device meg megtudták a kódot, és ezeket a híreket keresi a hálózaton, biztos az van a háttérben. Ö, ja, szóval ezt szóval nem tudom, mert nekem, én is hallottam erről a tényről, mint ahogy a másik ilyen tény, ami most ugye elég sok oldalról befolyik, az az, hogy az Oasis összeáll, tudod, egy koncert. Uh -huh. Eljutottak arra a pénzügyi Mély pontra úgy érzem, amikor már... kell top-up, ugye? Fő kéne tölteni kicsit a izét, akkor jó van, akkor, akkor, akkor... Az egyetlen kártya, amit elő tudnak húzni, hogy oké, okay, akkor újra összeállunk, ismeretes ugye a két testvérpár, nem, az egy testvérpár, a két testvér, az jelentősen összerúgta már több szaport, sőt, ahogy én tudom, még verekedtek is kamerák előtt, nem tudom én, ilyen nagyon komplikált kapcsolatuk van, és és nyilvánvalónak gondoltam, hogy összefognak állni. Szóval ez jön be egy részről, Aha. meg van még egy pár ilyen téma, amit állandóan látok. Ez a J-Lo téma is bejött, ami egyáltalán nem tud érdekelni, ki a szart érdekel, Aha. elváltak. Nyilván el fognak válni, Miért? mert ezt lehetett tudni már előtte is, meg különben is kit érdekel De ne beszéljük már ki, mert csak igen, a Most meg, meg egy, ez csak helyzetet. Igen, igen, lépjünk tovább. És sokkal jobb. Ez, hogyha már egy a témában vagyunk. Ki a izé: rings of power gyűrű, ne, gyűrű, mi? gyűrű hatalma, vagy milyen? Magyarul hogy van az? Figyel rings a of power. Nem, nem, nem. De a, azt, az egy régi meteor topik volt egyébként a farok gyűrű, hogyha emlékszel még. Az a sajtóközleményben benne volt a farok gyűrű. Lehet, hogy azt, ott, ott azt mondod, hogy Józsi, ez már lehet, hogy túl sok. Tudod, Clint Eastwood-szerűen kell ezt elképzelni, tudod, FB2-t, hogy ráadézik. Too much. Na mindegy, szóval a, a Tolkien-nek a, a Tolkien gyűrűk ura uh -huh. ízének van egy ilyen előzmény sorozata, a Rings of Power Amit angoló címe nem láttad a Rings of Power-t. Azért, mert nagyon rossz anti-woke kritikákat, woke kritikákat kapott. Tehát tudod, hogy sok felülreprezentáltak, a, a kritikák szerint felülreprezentáltak a, a színesbőrűek a filmben, a, az elf, színesbőrű elfek, meg mit tudom, hogy ez egy ilyen a ah, izé. Akinek sikerül nyitott elmével. Nagyon fasa egyébként. Tehát tényleg ez a... Én azt mondanám, hogy az eredeti trilógiánál is sokkal-sokkal jobb. Tehát ilyen engaging, látványos, Amazon, milliá... minden egyes epizód 200 millió dollárból készült, vagy tudod, ilyen indokolatlan az egész. De nem rontották el. Tehát ez, a... ez olyan, mint az Ecolight. Az Ecolight-ot, itt beszéltük a Meteorban, azt elcancel a Disney-baz meg. Hallottad? Igen. Azt mondták, hogy Annyira rossz adott hogy pedig egy tök érdekes sorozatot bírtak csinálni belőle szerintem, az az egy darab vokeelszólás, ami volt abban a szerencsétlen sorozatban, nyolc részen keresztül, az is semmit nem jelentett egyébként. Maga a, a művészeti alkotás, a produkció teljesen nézhető szerintem, értelmes, uh -huh. kiadja, izgalmasra csinálták meg a végét, várnám a következő szízont erre a nyomorult Disney-n belüli politikai erők végül és ez egy nagyon, Na mindegy, szóval ilyen volt a Rings of Power is, amelyek nagyon-nagyon rossz volt a sajtója ezekben a social media körökben természetesen, de szerencsére Bezos nyomta tovább bele a pénzt, és megszületett a második season, és azt elkezdtem nézni, és baromi jó, és érdekes, és, és euh, tényleg egy ilyen magasabb szintű gyűrűkura élményt ajándékoz meg az embereknek. Tehát örülök, hogy Ez élek, és ezt nézhetem, érted? Szeretném megosztani, hogy nem azért nem néztem, mert hogy bármit olvastam volna róla, hogy volt, hanem azért nem néztem, mert mondjuk fél évente maximum egy sorozatot, ha véletlen megnézek, mert annyi minden más fontosabb dolog van az életben, és amikor ilyen média fogyasztás van, akkor vagy YouTube, vagy filmet nézek inkább, de hogyha azt mondtad, hogy ez nagyon erős, én simán szívesen visszamegyek a season 1-be, hát, és belepillantok. Én, én képzeld el, hogy a szülei mit voltak Malmöbe, egyszer látogatóba, és apám nem látta még ezt, és olyan, hogy étteremben is ilyen lehetetlen vele kiválasztani bármit, mert mindenről uh -huh. tudod, hogy, hogy veszünk egy csofat, tizé hoddogot, és akkor ott fél órán keresztül kérdezgeti, hogy, hogy ez most párány vagy, vagy, vagy milyen, tud, és akkor uh -huh. nem. És a, a, a sorozat és tévéfilm választás is hasonló gyötrelmes procedúra. Végül kiválasztottuk a Rings of Power-t, azt elkezdtem nézni testénként, és vele együtt szinte végignéztem még egyszer az első season a sezonyt. és de e az eredeti filmet? A, a, hogy hívják ezt a rendezőt? A, Már az, az eredeti a gyűrük, ura gyűrük Ura trilógiát? Jackson, tudom én milyen Jackson. Peter, Peter Jackson. Jackson. Igen, azt láttad? Persze, azt láttam, de, de aztán volt nem valamilyen Hobbit trilógia is? Az is volt, igen. Azt még ő azt, azt már nem láttam, igen. Azt már nem láttam. Aha. A, ö, nem volt az sem egyébként annyira rossz, de hát olyan korabeli agyon bloom effektezett satokat kell elképzelni, Tud, ne, uh -huh. tehát nekem már azok hogy nem annyira működnek, viszont úgy emberileg, mint szakmailag ez a reboot, vagy nem tudom, milyen előzmény akármi, uh -huh. ez szerintem minden jelenet nagyon szép, nagyon jó, megvan koreografával. koreografálva. Hát tudod, ilyen sorozatot kell elképzelni, de ettől függetlenül, ettől függetlenül szerintem nagyon beletaláltak, és semmi, amit ezzel kapcsolatban írtak, az, az nem szabad, hogy bárkit is eltantorítson az, az élvezetétől. Tehát én, én szerintem nagyon jó szórakozás. A, azon gondolom, lehet, hogy, hogy ez olyan dolog, amit megpróbáltuk a feleségemmel megnézni, mert ő is szeret ilyen fentezi dolgokat, csak abban az a kihívás, hogy mondjuk vele nézek valamit, és akkor van valami ilyen komplex történetvezetés, és jobbra nézek, és látom, hogy a telefonját és nem figyel. Úrva idegesítő egyébként. Nagyon idegesítő. Igen, tehát az nekes sőt, nálunk, hát ugye ez ilyen a meta, vagy nem beszéljük ki ezeket a dolgokat, de Így annyit van. meg tudok említeni, hogy a, az én feleségem nagyon szeret... Akár egy répát is lehet említeni, mint ilyen snacket, amit fogyasztott a tévé előtt, uh -huh. és múltkor konkrétan répa volt. És ha valaki harapott már répát életébe, amikor egy, próbálsz egy Rings of Power, de kérdezed a Rings of Power, most nem Ezt azt ég, néztük, de... Harc, harcson, of, vagy? Nem, mondják. nem, hanem maga a Rings of Power, tudod, ilyen, ilyen kellemes lágy, bevezető, uh -huh. morgasz meg mit tudom én ilyen ízék, és, és, és gyakorlatilag egy ilyen baromi, erős répa, elharapások közöpente. Hmm. Tehát ilyen sokkal-sokkal hangosabb, mint maga a film élmény. De... Viszont, én is a Réparák klubjában vagyok. Tehát én is szeretném Tényleg? azt, mint az barom jó. Nagyon finom tud lenni. Hát ennél, megenni egy répet? Aha. Simán. Ú, uh, ezt, ezt, ezt mindenképpen ki akartam rakni, vagy kiraktam Twitterre is, de itt is hangsúlyoznom kell, hogy Galadriel Tünde, királynő, akárki. Mit tudom én, a kasztingja nagyon jó. Tehát nekem baromira tetszik ez az új szereplő. Tehát annyira hitelesen hozza a fiatal Galadrielt, hogy azzal elképesztő. Tehát ö, ilyen hihető az egész. Tehát én, én el, sőt, nekem sokkal jobban tetszik ez a Galadriel karakter, mint az eredeti trilógiában két Blanche. Az nem is jó. Szerintem. De itt ez bizony ilyen atomfasza. És most elkezdött mm. a második szezon, első három részt kirakták. Nekem ugye van Amazon Prime-om, hiszen mm -hmm. Amazon Prime bagóba kerül, havi előfizetést illetően, és kihozzák a csomagot ingyér. hát Milyen kurva jó már. És mellette kapsz még ilyen, ilyen sorikat, hogy, hogy Rings of Power pass, meg a tökéletes galapriakosztinggal. Itt, itt máshogy működik, hogy nekem nem Amazon Prime előfizetésem van, hanem primevideo.com előfizetésem. Azaz, igen. De ugyanúgy ja, elérhető. De nem jár nem... ilyen delivery, hmm. ilyen kiszállítási. Én nekem újra, de mondjuk benne, nekem benne. amúgy is, ami ilyen, nem tudom, 50 dollár fölötti order, azt alapból ingyen kihozzák szóval. Ott Hongkongban van ilyen, hogy egy dollári meggyedik valami arc az, az, a doorstep en és ott van a csomó kezébe. kezében? Tehát ilyen nagyon olcsó személyes delivery metódus. A -a, nekem az, az jár az Amazontól. tól De Úgy értem, hogy bármit veszel online, egy doboz tejföld, és akkor kijön vele az ipse. Aztán ott tehát Nekem ilyen minimum order van, hogy ingyen szállítsák ki. De... Nem, nem, nem feltétel Amazonra gondolok, hanem úgy általánosságban, mint egy ilyen, hát van, van ilyen, ilyen helyi helyi jóléti dolog. Foodpanda nevű alkalmazás, ami ilyen ilyen zöldséges bolt, meg ABC bevásárlást kihoz, meg ilyenek, de nálunk ez inkább Aha. úgy működik, hogy elmegyünk itt, konkrétan 5 perce van az egyetlen ilyen nagy szupermarket, és akkor ott bevásárolsz, és akkor ott hagyhatod a kocsit egy ilyen címkével, és akkor később kihozzák neked az ilyen nem romlandó termékeket, de lehet online is rendelni csak még inkább, akkor várjuk ja, Csak hogy összeválogatod, hogy mit szeretnél, és mm -hmm. akkor valaki oda szállítja neked a az, a fólia vizet. Ja. Ah, az érdekes. Körüljük ja, ja, pontosan, pontosan. Ja, Aha. aztán még ilyen témák között, nem tudom, beszéltünk arról, hogy ki hogyan hallgat podcastot, meg nem tudom, hogy te egyáltalán, Aktívan hallgatsz-e most egyéb podcastokat? Én még mindig ilyen nagybani fogyasztó vagyok, azt lehet mondani. És én az Overcast nevű alkalmazást használom erre. Neked is az a podcasting eszköz? Nem, én, én, én ebből szoftvert nyomok. Azt én bottal Az a Marko Armentnak a a izéje. Aki Kézműves podcast apja. Hát... Én végighallgattam Marko Armentnek azt, a, meg ez, ez ilyen ATP podcast, amit ő csinál a Marko Arment főállásban gyakorlatilag. Azt uh, végighallgattam azt a részét, ahol 50 percen keresztül arról beszél, hogy átdizájnolt három buttont a főképén, egy ilyen pill gombokra. 50 perc, nem, nem túlzok, 50 percen keresztül. Hű. És végén megnéztem, és azért konkrétan kicserélt kockalakúra ilyen pill alakúra kicserélte a gombokat, és ezt ilyen 50 percig taglalta, hogy micsoda dizájnfejlesztést hajtott végre. És akkor azt gondoltam, hogy ezt az appot én nem fogom még bottal se piszkálni. Nekem ez nagy, a személyes... Nagy ez. szeretettel használtam hosszú éveken át. Nekem az tök jól működik, hogy Ugye van egy webes felület, akkor mondjuk a munkahelyen vagyok a laptopon, akkor is tudok hallgatni valamit, szinkronizálódik a, a státusza az adott epizódon belül, és akkor tudom hallgatni a telefonomon, meg simán lehet így streamelni, ha valami podcastra nem fizettem elő, meg, meg mm. nyilván le is tudja tölteni, és amikor én sokat repülök, akkor így odafigyek, hogy be legyen tárazva x epizód például, a, az Empire Podcastból, amiről már beszéltünk, ilyen történelmi témákkal, mindenféle fotós, fotós dolga. és ugye most volt egy ilyen nagy rewrite, re hogy, hogy hívják ezt az új UI keretrendszert, ami a fejlesztő környezettel jön. Na. Swift UI. Na? Swift UI. Ugye Swift UI keretrendszert felhasználva újraírta az egész felületen. És ugye vannak olyan alkalmazások, beszéltünk már a, például a podcast felvévő squadcast, meg Zencaster appokról, hogy ez hogyha bármi frissítés, meg ilyen release, új release van, az szinte garantált, hogy csak rosszabb lesz. És teljesen működött korábban, és a semmiféle új fejlesztésre nekem nem volt szükségem. És az overcast-tal is így voltam, hogy le tudom játszani a podcastot? Igen, meg tudom több device-on hallgatni, és tudja, hogy hol jártam. Igen. Le tudom-e tölteni, hogyha repülni akarok? Igen. És ez itt teljesen működ, és semmiféle igényem, konkrétan semmiféle igényem nem volt, hogy új feature vagy új UI-ként. És akkor így fejlesztői hobbi tevékenységként újrafejlesztett az egészet, és nyilván ilyen egyemberként fejlesztett. Nincs, nincs, ez nem egy cég, ahol fejlesztők, meg teszterek, meg mit tudom, hogy vannak, hanem így össze, össze tudod, ahogy, ahogy eset. És tehát alapfunkciókat totálisan elrontott. Én nem tudom, az elmúlt hónapokban, csak itt szitkozódok ezzel kapcsolatban. Mondok példát, iPad-en is szoktam podcastot hallgatni, ha mondjuk tegyünk fel egy pervers. olyan helyzet. Igen. Elmondom, hogy miért, mert van olyan helyzet, hogy nem akarom, hogy a telefonom mellettem legyen, másik szobában vagy az asztalon töltöm, nem akarom, hogy mellettem legyen, mert akkor Éppen egy szorongós időszakon van, és akkor hajnali háromkor megnézném, hogy jött -e már az ügyféltől az e-mail, vagy valami. Nem akarom, hogy egyáltalán hozzáférek, hanem van egy teljesen offline iPad, amin ott vannak az epizódok, amit meg tudok hallgatni. Ugye beszéltünk róla, hogy én egy ilyen fotós podcastra jól el tudok aludni, és akkor ez a device a arra való. Na, és az iPad-es felületen meghallgattam az adott epizód, és egyszerűen nem találtam meg azt a gombot, vagy panelt, vagy akármit, hogy hogy elő a többi podcast listáját. És aztán ott kilóttam, vele, ugye me megöltem az alkalmazást, újraindítottam, akkor láttam, És rájöttem, hogy kell háromkor. hozzá, hogy elf elfordítsam, igen, hogy elfordítsam ilyen landscape módban, akkor egy plusz panel megjelenik, ahol ne. az epizódok listája. Hát van. Ez, ez az egy ilyen UX Junior -t. Balfaszozás. A másik Tehát, ilyen. Orientáció ilyen, függvényében ilyen, jön elő valami funkció? Hát az, igen. Az. Másik ilyen dolog, ami ténylegesen fölhúztam magam, ugye az a használati eset, amikor elalvás előtt ezt az adott fotós podcastot hallgatom, amit nagyon szeretek, és azok ilyen 5 perces epizódok, a fickó nem tudom, tíz, sok éve, most ott a 2000 Podcast epizódnak. Két-három-öt perces epizódokat tölt fel, és akkor én elolvás Aha. előtt, mondjuk így kötegelvel meghallgatok ötöt, és én nagyon kellemes öregember hangja van, és így elámosolok, és kikapcsolok, és alszom. És képzel, hogy nyilvánvalóan egymás után jönnek az epizódok, és képzeld, de egyik után megállt, nem. akkor újraindítottam. Akkor kettővel később megint megállt. És így kézekelelt És nézem, hogy mi a franc van, keresgettem ott az option -ok között, megtaláltam, van egy ilyen switch, hogy folyamatosan játszol, és be volt kapcsolva. És egyszerűen nem működött, valami bug volt benne, aztán nem tudom, egy héttel később visszatértem az appba, és most éppen működött a continuous play. De tehát pont egy ilyen elalvás helyzetben teljesen megölte azt a funkciót, ami mindig is működött benne. Volt, ami nem töltődött le, és akkor offline ott szüttyögött vele, Tehát így, tőle, egy teljesen jó minden igényemet kielégítő alkalmazást gajra... Volt, volt, igen. Úgyhogy most elkezdtem nézni, ugye ha jól látom, akkor most már az Apple-ös podcast app a sok mindent tud. Lehet így a desktopon nyilván lejátszani, nem tudom, ez az epizódban hol jársz, státuszszinkronizálás működik-e, vagy sem... Így elkezdtem gondolkodni, uh -huh. most akkor lehet, hogy leállok ezzel az overcast aztán lehet, hogy ha adok neki még három hónapot, akkor ezeket szépen lassan saját tempójába ki kiavítja ez a Mark Almond. De, de, de tényleg, Markó. hogy... Markó. Tényleg így annyira frusztráló volt, és hogy... E Értem, hogy kézműves, és egy ember csinálja, és mit tudom én. De Na, miért, miért későbbi... erőködsz ezzel az appal? Tehát, jaj, a podcast app az nem volt elég jó neked? Még a Régen nem is volt is. elég jó, és ugye beszélgettünk erről, hogy több device-hoz használtam, stb. Az, ami még nem volt elérhető, mikor elkezdtem ezzel foglalkozni. De most vagyok ott, hogy ezt én, tehát így elkezdtem nézni, hogy akkor mit is tud az Apple podcast app. azért mennyire de... számít, hogy egy... egy egy ilyen termékhez, tehát nem elég, hogy egy ember ott okoskodjon, aki, aki ilyen izé, uh, author módon ugye, kitalálja, hogy hogyan legyen a UI, meg mi a jó, meg mi a nem jó. Amik kell, hogy legyen tesztelve legyen, meg tesztesetek, ne legyen regresszió, hogy mit tudom. Tehát ezt ez nem lehet így csinálni. És hogyha ennyi ember használja, és hagyatkozik rá ilyen napi szinten, akkor nem lehet így belebaszni a közepébe, és akkor teljesen újraírni, és kiadni. Nagyon frusztráló. Hát, uh, yes and no. Biztos, hogy uh, csak amit akartam neked mondani ezzel kapcsolatban, az az, hogy én azt gondolom, hogy a Marko Armentnek az apjait csak úgy lehet értelmezni, hogyha hallgatott hozzá az ATP podcastet is, és abszolút képben vagy az ő mentális állapotával, miket próbált ki, Véghallgatod 50 percen keresztül a UI design uh, agymenéseit, meg uh, mit tudom én, és akkor Sokkal megértőbb és türelmesebb vagy, de hogyha így termékként nézel rá erre az egészre, akkor ilyen valóan, de te csak azt fogod látni, hogy nyolc dolog nem működik, meg mit tudom én, de hogyha a podcastet is hallgatod, akkor tudod, hogy ezek pont azért működnek, mert, és végtód idézni magadba azt a 30 perces monológiát, amikor elmesélte, hogy ez miért nem működik, az a nyolc dolog. Biztos, hogy volt ilyen, vagy a design filozófiáját, vagy tudod, én, már nem grafikus dizájnra gondolok, hanem az app design, tehát a architekturális dizájn filozófiáját ezt illetően, vagy hogy hogy egy új dolgot, vagy lehet, hogy most a Félfest korszakát éli éppen, és uh -huh. mit tudom én. Tehát ilyen, ez az app, ez, ez, ez így működik, de nem lehet értelmezni, egy app letöltött izénként uh -huh. különálló dologként én szerintem. Tehát így ez a Mark Arment személye kell hozzá még. Amire én azt mondtam, hogy az én agyi ciklusaimat, az én brain cycle-jeimet nem ez a csávó fogja uralni. Nem vagyok mm. rá kíváncsi, bazd meg, semmire, amit ezzel kapcsolatban hozzá tud tenni. Az egész ATP podcast az arra kurva jó, amikor bejelentenek egy terméket, vagy szolgáltatást az Apple-nél, és utána tök sok, nagyon friss infójuk van, főleg a Sirak úzának. Tehát mm. azt érdemes véghallgatni, de amikor így a a mindennapi életükből podcastelnek, hogy a szirakjúza a, a amerikai 60-as éve, abszol... igen, tudod, és a, a, a fűtőtesteket hogyan kell lebuborékmentesíteni, meg mi tudom én, hát bazd meg, azt nem kívánom senkinek bazd meg. a választanod kéne, a gyökérkezelés nélküli uh, fogkezelés, és annak a podcastnek a meghallgatása között, akkor rohanj a legközelebbi fogorvoshoz, én szerintem. <gül> ja, szóval régebben én is hallgattam ezt a podcastot, és most is, amikor így abszolút semmi más nincs, akkor belehallgatok, de nem ilyen heti, heti szinten. <gül> ja, hát, termikrilizeknél jó. Egyébként bocsánat, elrontottam az előbb a izét, mert azt, azt kell mondanom, hogy nem, nem gyökérkezés, hanem érzéstelenítés nélküli uh -huh. gyökérkezelés, és annak a podcastnek a meghallgatása között akkor rohanyja fogoroshoz. Uh, én szerintem ez nagyon túlértékelt ez a világ. Tudod, annak idején innen jöttünk, amikor 2008-9-10-ben ez, igen, a, ezek, ezek, ez a Gruber meg mellette, nagyon jó volt annak idején. Hát megállítottál az utcán, amikor, mármint úgy értve, hogy kaptam üzenetettől, és meg kellett állnom az utcán, amikor a Gruber összerúgta a Portland Benjaminnal. Tehát az egy... Ak ak ak Akkor a dolognak számított abban az időben, mint hogyha Ben Affleck és Jennifer Lopez <gül> elváttak volna. <teni. gül> tehát ilyen hihetetlen dolognak számított, és manapság én már Grubernek a dolgait elolvasom, már nem, nem egyszerűen, információt az keresem benne, de a véleményével, meg a, meg a pökhendi egoista hozzáállás, tehát, tehát a hátamban. Amikor én ilyen véleményekről van szó, ilyen akár Apple termékek, akár egyéb termékekkel kapcsolatban, akkor én már inkább ilyen YouTube figurákat követek, ugye MK, hogy van? MK, MK. PhD. Igen, igen. Ha. Őnek ki meg szoktam nézni, amikor ki jön mondjuk egy új Apple phone, vagy akármi egyéb eszköz, akkor inkább őt nézem meg, mint... Az kurva ilyen, jó szerintem. MK, PhD. ilyen izé old school bloggereket szól, igen, irreleváns. Bezzeg Bezeg mi? Mi aztán ultrarelevánsak vagyunk a farokgyűrűvel. <gül> a, izé, figyelj, én azt mondanám, de most teljesen komolyan: Principle, Meteor, Meteor Principle, új Apple eszköz beszerzése mellé kell egy új farokgyűrű is, és ezt ilyen Principle szinten összefoglalni, beírni és alkalmazni aztán jönnek M4, Mac Mini, minden izét csitti-fitti uh, kell. Neked itt ja, van azt... tech témád, akkor bedobom már, mert találtál egy ilyen uh, ugye új Pixel 9 telefonokkal jön mindenféle AI feature, és akkor itt találtál ilyen AI által generált, meg fölülírt képeket. Igen, ugyanis azóta, ezt, ezt gyorsan elmondom, hogy a, a Google-nek lesz egy ilyen szolgáltatása, tehát ott is vannak termékmenedzserek, akik keresnek évente 3-400 ezer dollárt bruttóba, és ezek az emberek is dolgoznak, és új feature-öket találnak ki az új Google operációs rendszerhez. Egy ilyen új feature az az lesz, hogy gyakorlatilag az AI segítségével tehát kvázi polipszerű Photoshop munkára hívhatod az AI-t, aki a te általad megjelölt promptot végrehajtja, lehet, hogy ez valamilyen screen interakció, tehát kiszínezed és akkor eltünteti, de, de konkrétan meg tudod mondani a fotónak, hogy szeretném, hogyha ezt a biciklit levennéd, vagy rátennél egy izét, egy, egy, egy, egy disznót, aki leesett éppen az égből, konkrét példák itt ebben a, ebben uh -huh. a threadben, és ezt megcsinálja, és hogyha végnézed ezeket a példákat, akkor tényleg ilyen teljesen agyrém, hogy miket adnak az embereknek. Valószínűleg így is lehet nézni, hogy miket adnak a közönségnek a kezébe. Érted, uh -huh. hogy, hogy itt gyakorlatilag ahogy szeretnéd, úgy tudod manipulálni a fotókat. A, anélkül, hogy a, a... Photoshop rockstar lenne. A, a, így van, anélkül, hogy Photoshop rockstar lennél. Mindent uh, meg tudni csinálni és tegnap láttam pont, csak elfelejtem elmenteni a linket, de az Apple-nek az iOS 18 ban is lesz ilyen hasonló funkció, amivel például kijelölhetsz részeket a kezeden, hogy az órát vegye le, tudod, és akkor hogy rá uh -huh. satírozol, és akkor leveszi az a éjjájjal, meg meg ilyen ilyesmi, de hogy, hogy a, a példa az volt, hogy a saját szemet körül rajzolsz egy ilyen kijelölést, akkor elég ilyen Frankenstein szörnyek születnek belőle egyébként, csak úgy mondom, tehát ilyen, uh -huh. uh, uh, uh, ilyen érdekes eredményeket tud produkálni ez az egész technológia. Úgyhogy uh, a termékmenedzserek dolgoznak, hiszen azt a sok pénzt, amit fölvesznek, meg azt valahogy vissza kell hozniuk, ugye? És akkor ilyen ö, innovatív dolgok hát, jönnek elő. Arra gondoltam, hogy valószínűleg azért raktad ez be, mert ez egy dolog, hogy érdekes technológia, de ugye ezt összevezetve ezzel a post-truth, ugye ilyen ja. változással a, ja. a társadalomban, hogy senki se hisz el semmit, nem bízunk a tudományban, semmi se igaz, minden ilyen izé politikai csatározás tárgya lehet. Tehát egy, egy ilyen közszférába belekerülnek ilyen eszközök. Tehát így teljesen a, a, a valóságunk szétesik ezek által a dolgok által szerintem. És régen, régen, régen az ilyen bizonyítékértékű dolog volt, ha mondjuk a feleségednek, vagy az, mit tudom én, a kollégának, vagy valakinek küldt egy képet, hogy ú, basszus, itt állok, és néz meg, hogy milyen jó ez a, mit tudom, én találkoztam Arnold Schwarzenegger az utcán, vagy valami. Ezt nyilvánvaló volt, hogy ez igaz, ha csak nem egy ilyen Photoshop rockstar vagy, aki ezt meg tudja csinálni, azt meg mindenki tudta, hogy te egy ilyen Photoshop stár, vagy, de így most már, tehát így semmi hát sem meg, fogadható meg, el, mint valóság, bizonyíték hogy Photoshop rockstárként is, tehát megvolt ez a kis allője nekem mindig lehetett látni a hibákat ott, hogy ilyen pontatlanul rakodsz össze a dolgokat, és akkor ott ilyen hozzátartozott a vicc részéhez, hogy uh -huh. há, de emlékszel még arra, hogy az epamos közös karrierünk alatt te magad kértél meg engem, mert neked volt egy poén ötleted valami kapcsolatban, hogy itt van két fotó, és akkor montírozzak rá valami izét. Uh -huh. Emlékszel még arra? Nem, de hitelesen hangzik. Tehát megjátszottál egy poént, és, és, és, és konkrétan erre volt, szükség, erre volt szükséged hozzá, hogy, hogy volt -e, ami képed, ami rá akartál volna montírozni egy izét, mert mit tudom, hogy volt a pontos kontextus, uh -huh. és engem, mint Photoshop rockstar kértél meg arra, hogy ezt a poént megjátszhassad, én csináljam meg az izét. Tehát én voltam a uh -huh. precursorjebb az meg ennek a technológiának, amit kifejlesztettek hogy San francisco kurva anyját. Érted? Innen jön. Yes. Ja, Há szóval hát... ez, ez mind rossz irányba megy, és nagyon kíváncsi vagyok, ugye a jövő héten lesz az, az Apple termék bemutató? Ja, ja. Keddem. Hm. Tehát, hogyha Te ez bemutató, kimegy az tekezői. adás, akkor... Uh -huh. Nem. Ez ma van, srácok. Tehát most már úgy mondom, mint amikor kimentünk évesbe. Ja, ma igaz. este hét órakor ma kell este. nézni a... Bider. A... a, a, a Tim Cook. Apple Intelligence beállít, beállít majd a telefonba. Az neked megvolt, hogy, hogy ilyen elég sok feature-t kihúzogattak arról a road a ról amit bemutattak nyáron, tehát ilyen rengeteg Illetve dolog Illetve eltolták lesz, ezeket az AI feature okat későbbi release-re. Lehet mindenféle ilyen véleményt olvasni, hogy valószínűleg év volt, mert azért nem száz százalék, hogy minden jó fog menni, és inkább előbb ugye terítik a telefont az önmagába el kell, hogy adja magát, ilyen, hogy nehogy, nehogy egy teljes ilyen generációt lehúzva marketing szempont, vagy rosszul működő AI. Szóval előbb inkább terítik a terméket, aztán majd óvatosan bekapcsolgatják az AI feature-okat, ja. ami végül is logikus Ke dolog. Kezdem kicsit azt hinni, hogy, hogy ez a Apple AI, ez inkább egy ilyen marketing fogás, a WWDC konferenciájuk előtt, semmint egy ilyen ter termék, amit akarnak, vagy és fognak termék, csinálni. Tehát, hogyha, és, és egyre több ilyen dolog van tudod, hogy tényleg ilyen quasi egy ilyen inspiratív, ilyen design konceptet mutatnak, nem? Tehát uh -huh. ami nagyon jó pofa dolog arra, hogy így embereket így összerántson, hogy akkor lássuk, hogy merre felé haladunk, mármint hogyha cég belül csinálják, uh -huh. de, de ilyen az apple kiínótok azok szerintem nem feltétlenül erről szóltak ő, igen. igen, igen. Tehát, szóval, de, hát azt ugye... akartam még mondani, ugye beszéltünk róla, hogy te szeretnél új telefon, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy rá fogok-e izgulni egyáltalán erre az új telefonra, vagy meg lesz a harmadik év ezzel a 14-es szériával, amit most hajtok. Én annyira nem... nem izgatnak ezek az AI-túrok, soha nem jutott eszembe azon kívül, mikor egyszer megkértelek, hogy én nekem most így valamit varázsolni kéne, azt szoktam használni ilyen fotósokban meg egyéb eszközökbe, hogy ha mondjuk valami piszok van a földön, a fotóba, és az az egyetlen dolog, ami így zavarja a szememet, akkor azt így ki tudom nyilván szedni belőle eléggé könnyen, de hogy akkor most ilyen koncepciókat megvalósítson nekem egy-egy képen, tehát erre nekem használati esetem egyáltalán nincs, és nem is szeretem ezt a dolgot, és nem is érdekel a társadalomnak ebbe az irányba a változása. Úgyhogy lehet, hogy az Apple, meg a Google jobbra elkanyarodik, én meg balra elkanyarodok ettől a témától. Hát van rá esély, hogy hát ugye most este hétkor fogjuk mi is megtudni, hogy mik lesznek a bejelentések, de én szerintem te hallottál valamit, hogy az új telefonok miket fognak tudni? Tehát, hogy mik a headlining hát, ugye, feature a, Nyilvánvalóan manapság már mindenki szivárgott előre, hogy mit tudom én a az ilyen widescreen, vagy hogy hívják, wide-angle lencse, hogy az, az, az ilyen szélesebb nézetű lencse, az Aha. ilyen jobb minőségű lesz, mint az előzőben volt, meg nyilván gyorsabb processzor, meg más lesz rajta a kamerablokk, meg mit tudom, de semmi jön, amitől így rendkívül izgatottá válnék hol a testemen. Ö, én sem. Leszek ettől izgatott. Biztos, hogy fejlesztenek majd a még, még jobb fotókat, készít a telefon, meg mit tudom én. Ilyen biztos a hardware. Hogyha bármi ilyen éjjel jal kapcsolatos hardware fejlesztés lesz benne, az egy teljes mértékben nem érdekel. Uh -huh. Tényleg, tehát hogyha most emiatt kap egy új Neural Engine chipet, vagy mit tudom én, azt se tudom mi az, de tételezünk fel, hogy kap, kap egy ilyen dolgot, akkor, akkor engem, engem az teljes mértékben hidegen hagy. És ezért is hoztam azt a stratégiát, válaszolva a hogy milyen telefonra vágyakozom, hogy én valószínűleg a olcsó telefonra vágyakozom. Tehát 2025-ben tavasszal, amikor kiadják az új iPhone S-ét, akkor akkor lesz az a pont, amikor a kedves kisfiam megkapja az én telefonomat, én meg veszek magamnak egy iPhone, ez 8 az meg aztán. Fuck yeah. és, és szerintem ennyi. vegyen mindenki csúcs, telefon, csúcskészüléket magának. Dynamic Island-et sem használtam még életemben. Tehát képzeld, hogy ennyire le vagyok maradva. Miféle blogger vagyok én? Én azt használom, ízé? de az az igazság, hogy el tudom képzelni az életem anélkül is. Van ez a Flighty nevű app, ami igen. nekem az ilyen nagyon jó uh, használata ennek a UI komponensnek, hogy amikor repülésre készülök, és megyek ki a reptére, meg mit tudom én, akkor nagyon hasznos, hogy ott látom, hogy mennyi idő van még hátra, melyik izé, kapuhoz kell mennem, meg ha késés van, milyen késés várható. Tehát az az információ az ilyen kontextus szempontjából, meg idő szempontjából mind ilyen értékes dolog. De hogyha rá kéne kattintani valamilyen alertre azt is túlélném, az az igazság. Aha, inkább ilyen látvány, nem tudom, ilyen Apple UI yeah. innováció, ahol, ahol így átalakulnak a dolgok. Tehát impresszív, hogy ezt ők Nekik van elég ö, emberük arra tud, hogy ezeket az ötleteket tényleg termékbe megvalósítsák, mert tudod, ilyen, ilyesmi ötletek azok, amiket ö, emberek a kávé mellett úgy beszélgetnek, vagy, vagy ilyen uh -huh. adott, adott esetben designerek is tudod, ilyen, vagy lát egy ilyen konceptet, és akkor belelkesül meg minden, de tudjuk, hogy ötletekből tele van a padlás, viszont ekkora méretben terméket készíteni belőle egy ötletből, azért az, az, az elég komoly dolog, én szerintem. Még azt akartam megmutatni, ugye beszéltünk róla, hogy én próbálom korlátozni magam, hogy havonta maximum három ilyen Blu-ray filmet rendeljek meg, és mm -hmm. megmutatnám, hogy mi vár a szeptember hónapra a Shopping amit még nem rendeltem meg, és hogy... Csak például ugye itt kijött a Taxi Driver Robert De Niroval 4K formátumba, és például ez egy olyan film, amit én soha nem láttam, holott egy ilyen nagyon ismert, ilyen alap dolog, ami abszolút így a film diskurzus témában Martin Scorsese-től ugye ott volt, hogy te ezt láttad-e, és érdekelem mm. újra megnézni, ha láttad, vagy mm. első, nem láttad. Láttam kb. 3 4 vagy ilyesmi, és valahogy nekem úgy nem annyira működött. Ez van, tudod van benne ez a Jodie Foster, ilyen minor uh -huh. lány uh -huh. gyerekként, szerepkörben, ja. gyerekként ott benne, az valahogy nekem ott nem működött az arra, erre emlékszek, de hát újra kéne néznem a mai Ó, viszont látom itt a kettővel eljjebb, mik miket raktál be, az. Ugye a, a, a, alatta meg van ez de nem a... nem rohanok előre. Igen, a Robert Rodrigueznek a Mexikó trilógiája, ugye El Mariachi, aztán a Desperado, meg aztán a One Super a Time in Mexico. Ugye ez már eleve csalás lenne, mert három film egy, egy dobozban. De ebből nyilván láttam az El Mariachi-t, ami ilyen nagyon als, alacsony költségvetésű film, aztán a Desperado. meg még nem igen. a Banderas-szal készült. Így van, a Desperado ilyen. az De már Banderasz. Igen. És aztán arra jöttem rá, hogy én valószínűleg nem láttam a harmadik, ez a Once Upon a Time in Mexico filmet, hogy ezt például te újra néznéd de. Ö, nem. Mind a, mind, szerintem mind a kettő jó választás volt, de főleg a harmadik lesz jó választás, amit most mindjárt És aztán mondasz. ezt a YouTube filmre találtam rám, így beszélt erről a Lawrence of Arabia című filmről, Peter O'Toole főszereplésével és pár jelenetet így kibeszélt, és nem kapcsoltam el, mert nagyon érdekes volt, és a jelenetek ebből az új 4K kiadásból készültek, és gyönyörűen néz ki ez a film, elképesztően néz ki el ezen a 4K felbontáson, nagyon szépek a színek, ugye nagy, ilyen széles vásznú, ilyen landscape dolgok, és én azt gyanítom, hogy ezt gyerekkoromban valószínű láttam, mert így halvány emlékek vannak, ugye oh. Omar Sheriff meg minden, de, de ez, ez egy olyan dolog, ami nagyon szép, nagyon érdekes film egy alkotás alkotásos. Ez egy jó elszólás minden volt, minden. hogy Omar Sharif. Uh -huh. uh, Sharif. Ja. Mert nem, nem volt. de mindegy. Viszont én a Lawrence of Arabia-t, képzeld el, hogy nemrég uh, megnéztem, valamikor uh -huh. közel, tehát évek kell ezelőtt, de nem olyan nagyon közelmúltban, aztán utána megint végignéztem a közelmúltban is, és szerintem az egy nagyon jó film, de olyan uh -huh. tudod, hogy azt hiszem több mint három órás, tehát ilyen elég hosszadalmas. Uh -huh. De ez is az a fajta film, nekem legalábbis, amit tot bárhányszor nézek, mindig találok benne újabb dolgokat, amik érdekesek. Tehát, hogy Omar sarif amikor ott találkozik a a beduinnal, ugye ott a oázisban, meg, vagy a Kútnál, itt a domény, tehát ilyen. De, de a legjobb benne talán az, hogy, hogy ez a szőkehajú karakter, hogy milyen változásokon esik át a, a végére, tudod? Tehát, hogy uh -huh. ahogy így ahogy így elindul valahonnan valamilyen ember, és akkor végére eljut, meg minden. Meg egyébként ezzel a akarok is kérdezni valamit majd, hogyha megnézted, hogy uh -huh. ott az elején ott valamit nekem nem tiszta. Még megkérdezhetném a chatgpt t is, mert szokta tudni ezekre a válaszokat, de akkor majd legközelebb megnézzük. Uh -huh. És aztán van egy negyedik játékos, ez egy Zsálug Godár film Alphaville címmel, és erről, erről uh -huh. elsősorban azért érdekel, mert most ugye rámentem ezekre a... Melville filmekre, ezekre a francia Melville filmekre, és ez, ja. ez annak valamilyen szinten a stílusát követi, ugye ugyanaz a kalap, ugyanaz esőkabát itt a borítón, és uh, erről a filmről konkrétan semmit nem tudok, csak hallottam róla, és ez is így filmművészetileg fontos dolog, és most ebből a négy filmből egyet ki kell a shopping cartból. Ja, aha, aha. Úgyhogy Hát, én a Rodriguez-t tejteném ki, azt szerintem nem olyan nagyon uh -huh. nagy flös. Még akkor, hogy a három van benne. Uh -huh. uh, nem tudom. Az, az de ha hát, Taxi Driver-t in is a hagyta, de fene tudja, hogy akarom meg kínozni magam, ha ez ilyen nem de, eteti magát. De, de a is fogod kínozni magad, mert igazából nem olyan erős az szerintem. Az inkább csak uh -huh. ilyen popkultúrailag volt érdekes abban az időben. Uh -huh. Meg szalmahaják, izé, csöcsök, wow. Hát ez. Life-kör. Akkor maradjon az és ha izé dobnád ki a, a taxi hát. driver. De az, az meg, az meg szerintem, szerintem egy univerzálisabb művészeti alkotás. Ja. Tehát popkultúra és csöcsök versus taxi driver És alfavilla uh -huh. semmiképpen? Annak annyira tetszik a borító, és most a francia fázisomból vagyok. Tehát akkor ja. csöcsök vagy. vagy taxi. Vagy gyereklány, ja. <laughs> Egyértelmű. Áh. Na jó, hát ez holnapig itt hogy holnap van, holnap van első mikor van, nem is tudom már. Ja, már készül a beadás. Első én adom be. Tehát így várod már, hogy első. Tehát mint, mint ahogy az emberek izért várják a fizetés, hogy megjön hogy a fizetés legyen, te úgy izért várod, hogy a be van készítve az Bizony. Tehát beadhatnád bármikor ezt a rendelést. Beadhatnám, de akkor nincs önkontroll. Ja, itt ez egy jó, van. Fontos Hallgató... rész az önkontroll. Ja, ja, Hallgatók, akkor egy kommentbe jöhet, hogy ki mit használ iPhone, macOS környezetben podcast használatra, ki az, aki kitart az Overcast mellett, illetve Taxi Driver-t érdemese küzdenem, vagy Nem ki Nem rossz szerintem. De. Meg ugye azt hiszem, abba van a hervikájtel, mint pimp. <gül> szerintem minden filmbe pimp. Hát egy jó, jó pimpin de ezt a Lorenzova ezt az meg nekem is nekem töltene. Hát nagyon szép volt az a pár ilyenet, amit láttam belőle ebbe az új 4K változatból gyönyörűen ke néz ki. jó Jó van, kedves e hallgatók. Azt akkor... itt a, a izé végére el tudnám mondani, hogy az egyik kedves olvasó á lehet, hogy nem féresz bele már. Nem, nem, úgy értem, hogy technikailag. Mit? A témát, nyugodtan mondjad. Ja, hogy nem fér bele, mint De tudod, ilyen szo szoftosan, igen, content sharing témában ilyen izé. Nem, hanem, hanem, hogy kaptam egy hozzáférést egy magyar szerverhez, vagy ilyen torrent izé szájthoz, hallgató jó voltából, benéztem, és ez egy magyar, oda a magyar szinkronó beszéltünk, és ez nagyon fontos, hogy tudod, ilyen magyar film szinkronokat le lehessen tölteni a szavuránynak, és te a magyar szinkronját közben, tudom én, és ö, csak azt akartam elmondani, mert tudod, így az adás végén vagyunk, szerintem most már belenférhetnek ilyen könnyebb témák is, hogy nem csalódtam a magyar ja. torrent közösségben. Tehát a pornó pornoszekcióban az meg, de konkrétan belenéztem, hogy aznap, nem tudom, 11 óra volt délelőtt, és csak dátumszerűen aznap valami tíz oldalnyi pornófilm, mert kellett ott átlapozni, hogy elérjek az éjfélig, bazd meg. Oh, mi történt a Bocsánat, ja. közben. Szóval azt akartam kérdezni, ezt majd kivágom, de hogy akkor nem elég a 7-8 perces ilyen weben elérhető tartom, tehát azt már így minek van ez én, én, én nem tudom, de... de... Tehát a magyar community az, hogy úgy mondjam, túlteresítette magát. Hogy tudod, ezek a ízék, ezek a Linux programozó gyűjteményével. És itt elnézést kérünk a Linux programozó hallgatóktól, és akkor... Ja, én abban ízében voltam, hogy ez ki lesz vágva. Vagy csak az eltávolodásod lesz Igen, az eltávolodás. Ja, bocs, Elnézést kérek a Linux közösségtől. <gül> nagyon szeretem a linux Én már 20 évvel ezelőtt is használtam. Nyírő András Internettóban Linux-ot installált élőadásban, és én akkor azt is végigkövettem. Tehát, nagyon Vezeklés nagyon egy hétig Linux Aki. desktopot kell használnod. Aki véghallgatta a Meteornak az újraindult részét, az tudhatja, hogy az egyik korai adásunknak a címképernyője is Linux egyenlő Freedom, tehát én, uh -huh. én így viszonyulok hozzá. Semmiféleképpen nem gondolom azt, hogy a Linuxot használó emberek más milyen viselkedésűek lennének, mint Vagy az, a, a, például a Mekintost használó emberektől. Uh, jó van, akkor Na itt eljutkozzunk, mert már macska is itt van, gyerekparti is, Le. minden van. Jó van. Csóka családok. Okay, so.